Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. ЧАСТИНА 4 розділ 37. РІЧАРД ПРИГАДУЄ. Один У Джека виникло відчуття, ніби він котився кудись убік, а потім униз. Неначе між двома світами був короткий виїзд. З туманної порожнечі долинав глухий крик Озмонда. ПОГАНІ! «Усі хлопці! Аксіома! Всі хлопці! Брудні! Брудні!» На мить вони зависли в розрідженому повітрі. Річард закричав. Джек приземлився на одне плече. Голова Річарда підскочила в нього на грудях. Джек не розплющував очі, а просто лежав на землі, обіймаючи Річарда. Слухав і вдихав. Тиша. Не абсолютна і безумовна, але простора. І обшир визначався співами двох чи трьох пташок. Повітря було свіжим і прозорим. І пахло добре. Але не так добре, як світ міг би пахнути на територіях. Навіть тут, де б це тут не було, Джек відчував слабкий, але всюди сущий запах. Таким чином запах машинного мастила в'їдається в бетонну підлогу гаражів на автозаправках. То був запах юрби, що заводила величезну кількість двигунів і забруднила всю атмосферу. Його нюх набув особливої чутливості, тому Джек міг відчувати цей сморід навіть тут, де і близько не було машин. «Джеку, з нами все гаразд?» «Так», – відповів Джек, а тоді розплющив очі, щоби переконатися, що каже правду. Перше, що він побачив, налякало його. Може, через гарячкову потребу вирватися звідти, втекти до Морганового прибуття, він переніс їх не на американські території, а просто перекинув перед у часі. Здавалося, ніби це те саме місце, але старіше і покинуте. Ніби минуло століття чи два. Потяг досі стояв на коліях, і вигляд у нього не змінився. От тільки змінилося все решта. Колії, що перетинали порослий бур'янами двір і прямували бозна куди, постаріли і заіржавіли, Шпали зносилися і погнили, а між ними поросли розкішні бур'яни. Він міцніше схопився за Річарда. Друг тихо скрикнув від болю і розплющив очі. «Де ми?» – запитав він у Джека, роззираючись навкруги. На місці ряду бараків стояв довгий залізний хлів із брижатим і заіржавілим дахом. Чітко бачили вони тільки дах, решта потонула у видких вербах і диких будяках. Перед будівлею височіло кілька стовпів, які, вочевидь, колись підтримували вивіску, якщо й так, то було це дуже давно. Я не знаю, сказав Джек, а тоді, зиркнувши туди, де була смуга перешкод, Тепер там залишилася тільки ледь помітна борозна, що поросла дикими флоксами і золотушником. Він озвучив свій найгірший страх. «Можливо, я переніс нас у майбутнє?» Надиво Річард зареготав. «Приємно знати, що в майбутньому небагато що зміниться», – сказав він, і показав на аркуш паперу прибитий до одного зі стовпів перед хлівом бараком. Напис вигорів від сонця, але лишався абсолютно читабельним. «Стороннім вхід заборонено. За наказом управління шерифа округу Мендосіно. За наказом Федеральної поліції Каліфорнії. Порушників буде покарано». «Два». «Ну, якщо ти знав, де ми», – сказав Джек, відчуваючи полегшення і збентеження водночас. «То навіщо запитував?» «Я побачив це щойно», – відповів Річард. І все джекове бажання взяти Річарда на кпини розвіялося за вітром. Річард мав жахливий вигляд, неначе підхопив якусь дивну форму туберкульозу, що впливала на його мозок, а не на легені. І справа тут не лише в божевільному турне на території і назад. Насправді до цього він уже почав звикати. Але тепер Річард знав дещо ще». Проблему встановила нереальність, яка радикально відрізнялася від його ретельно розроблених концепцій. До цього він міг би адаптуватися, якби світ дав йому трішки часу. А ось те, що твій тато належить до поганих хлопців, навряд чи одне з найприємніших у житті відкриттів, подумав Джек. «Гаразд», – сказав він, намагаючись звучати жваво. «Він справді почувався трохи жвавіше». «Втеча від такої почвари, як Руель, могла б трішки підбадьорити навіть дитину, що помирає від останньої стадії раку», – подумав Джек. «Підводься, Річі, час вставати. Ми слово маємо тримати. Не скоро у постіль ляжем спати, а ти, Смердюк, став сачкувати». Жартівливий перефраз останніх рядків одного з найвідоміших віршів Роберта Фроста «Спочинок у лісі засніженого вечора». Річард скривився. Того, хто сказав, бо то ти маєш почуття гумору, застрелити мало, друже. Поцілуймо авгузно, мона мі. Куди ми йдемо? Не знаю, відповів Джек, але це десь тут, я відчуваю. Мене наче тягне за рибальський гачок, зачеплений за свідомість. У пойнт Джек повернув голову і довго дивився на Річарда. Вираз утомлених Річардових очей було неможливо зрозуміти. А чому ти запитуєш, друже? Ми йдемо саме туди? Джека пересмикнуло. Можливо, а може й ні. Тоді вони рушили вздовж порослого будяками плацу, і Річард узявся за старе. Це все було насправді? Вони підійшли до подвійних іржавих воріт. Над зеленню височив обшир потьмянілого синього неба. «Чи було хоча б щось насправді?» «Ми провели кілька днів на електричному потязі, що їхав зі швидкістю 25 миль за годину. Щонайбільше 30», – сказав Джек. «І якимось чином ми дісталися зі Спрінфілда, штат Іллінойс, до Північної Каліфорнії біля узбережжя. Тепер ти скажи мені, чи було це насправді?» «Так, так, але...» Джек простягнув уперед руки. Яскраво червоні рубці, що обкривали зап'ястя, чухалися і боліли. «Укуси», – сказав Джек. «Укуси хробаків. Хробаків, які випадали з голови Руіля Гарднера». Річард відвернувся і гучно виблював. Джек підтримав його. Інакше, подумав він, Річард просто упав би. Його вразило, наскільки Річард схуд і яким гарячим було його тіло під шкільною сорочкою. «Вибач, що сказав таке». – промовив Джек, коли Річарду стало трохи краще. – Це було надто жорстоко. – Ага, було. Але, гадаю, можливо, це єдине, що могло, ти розумієш, переконати тебе. – Ага, мабуть. – Річард глянув на нього щирими зболілими очима. Тепер його чоло укрилося прищами. Виразки оточили рот. – Джеку, я маю запитати в тебе дещо і я хочу, щоб ти відповів мені, сам розумієш, відверто. Я хочу запитати тебе». «О, я знаю, про що ти хочеш запитати мене, друже річі». «За кілька хвилин», – сказав Джек. «За кілька хвилин ми обговоримо всі питання і всі відповіді, які я знаю. Але спершу ми маємо дещо зробити». «Зробити що?» Замість того, щоб відповісти, Джек пішов до маленького потяга. Він хвилинку постояв, розглядаючи його. Невеликий локомотив, порожній товарний вагон, платформа. Невже йому вдалося перенести це все до Північної Каліфорнії? Він сам так не вважав. Переноситися з вовком було надзвичайно складно. Коли він витягував Річарда з кампуса Тайера, його рука мало не вирвалася із суглоба. І для обох переміщень Джеку знадобилося свідоме зусилля волі. А наскільки він пам'ятає, то під час утечі він взагалі не думав про потяг, тільки про те, як би витягнути Річарда із воєнізованого табору вовків, доки друг не зустрів батька. Решта набувала дещо іншої форми, коли переносилася з одного світу в інший. Акт міграції передбачав також акт перекладу. Сурочки ставали камзолами, джинси – вовняними штанами, гроші – з'єднаними патичками. От тільки цей потяг виглядав так само, як і на територіях. Моргану вдалося створити щось таке, що не втрачало своїх властивостей в разі міграції. А ще вони там носили блакитні джинси, Джекі. Ага. І крім свого вірного батога, озмом тримав у руках пістолет-кулемет. «Пістолет-кулемет Моргана. Потяг Моргана». Холодні сироти повисипали на його спині. Він почув, як Андерс бурмоче «Погана справа». Дійсно, так воно і є. Дуже погана справа. Андерс мав рацію. Тоді явули зібралися докупи. Джек зайшов до кабіни локомотива, дістав один із УЗІ і вставив у нього свіжий магазин а тоді рушив назад, до Річарда, котрий стояв і роздивлявся околиці з блідим замилуванням. «Це схоже на старий табір виживання», – сказав він. «Ти говориш про місце, де всілякі солдати Фортуни готуються до Третьої світової війни?» «Так, щось на кшталт того. У Північній Каліфорнії є кілька таких місць. Вони з'являються і певний час існують, доки людям не стає нудно, а Третя світова так і не починається». Або їх просто арештовують за незаконне носіння зброї чи наркотиків. Мій... мій батько розповідав мені про це. Джек промовчав. Джеку, що ти збираєшся робити з цим кулеметом? Я спробую позбутися потяга. Маєш якісь заперечення? Річард здригнувся, і його рот викривила відраза. Жодного. «Як гадаєш, Узій впорається з таким, якщо я вистрілю в те вибухонебезпечне лайно?» «Однією кулею навряд чи, а ось цілим магазином можливо». «Спробуймо», – Джек зняв запобіжник. Річард схопив його за руку. «Краще відійти до паркану перед початком таких експериментів», – сказав він. «Гаразд». Ховаючись за обвитою плющем огорожею, Джек навів узі на плаські м'які пакунки з пластидом. Він натиснув на спусковий гачок і узі розірвав тишу на шматті. Полум'я миттєво вирвалося з краю цівки. Постріли видавалися надто гучними в церковній тиші полишеного табору. Пташки скрикнули від несподіваного переляку і полетіли в спокійні куточки лісу. Річард здригнувся і затулив вуха руками. Брезент вигинався і танцював, а тоді, хоча Джек досі натискав на гачок, кулемет замовк. Набої закінчилися, а потяг досі стояв на колії. «Чудово», – сказав Джек. «Мені сподобалося. Чи не маєш ти ще один?» Платформа зайнялася синім полум'ям і заревіла. Джек бачив, що вона підіймається над колією, ніби злітає. Він схопив Річарда за шию і потягнув на землю. Вибухи довго не змовкали. Метал свистів і пролітав над головою. Нескінченна злива металевих уламків гупала об покрівлю хліба. Часом лунало щось на кшталт китайського гонга, коли на бляшаний дах падали більші уламки, або чувся тріск, коли щось дійсно велетенське продіряблювало його. А тоді щось прошмигнуло крізь паркан просто в Джека над головою, залишивши в огорожі дірку більшу за його стиснуті разом кулаки. Саме тоді хлопчики надумав, що час ушиватися. Він ухопив Річарда і потягнув його до воріт. «Ні!» – волав Річард. «Колії!» «Що?» «Ко?» Угорі щось просвистіло, і хлопці швидко пригнулися, стукнувшись головами. «Колії!» – кричав Річард, розтираючи череп блідою рукою. «Не до дороги! Ходімо до колій!» «Ясно!» Джек дивувався, але ні про що не запитував. Їм треба було йти хоча б кудись. Хлопці поповзли повз паркани з іржавої сітки рабиці, наче двоє солдатів, що перетинають нейтральну зону. Річард рухався трохи попереду, ведучи Джека до діри в огорожі, біля якої колії виходили за межі табору. Коли вони вилізли, Джек озирнувся через плече. Через спрочинені ворота він бачив стільки, скільки було потрібно, чи скільки він сам хотів. Здавалося, що більша частина потяга просто випарувалася. Покручені шматки металу – часом можна було зрозуміти, чим вони були раніше, але частіше ні – лежали широким колом навкруг місця, де потяг повернувся в Америку. Саме тут його було збудовано, придбано, тут за нього було заплачено. Дивовижно, що їх не вбили летючі уламки, І майже неможливо, що хлопців лише трішки подряпало. Найгірше лишилося позаду. Вони стояли з того боку воріт, готові впасти на землю чи бігти, якщо відбудуться залишкові вибухи. «Джеку, моєму батькові не сподобається, що ти підірвав його потяг», – сказав Річард. Його голос видавався абсолютно спокійним. Але щойно Джек повернув свій погляд на Річарда, то побачив на його обличчі сльози. «Річарде? Ні, йому це зовсім не сподобається», – сказав Річард ніби сам до себе. 3. Густа і буйна смуга будь що сягала колін, росла по центру залізниці, що вела далеко з табору, Кудись на південь, як гадав Джек. Іржавими коліями довго не користувалися, місцями вони навіть дивно вигнулися, ніби зморщилися, це спричинили землетруси, mm. подумав Джек з нудотним жахом, позаду них не змовкали вибухи пластиду. Коли Джек думав, що все вже скінчилося, пролунало довге, хрипке ревіння. Грр, неначе якийсь велет прочищав горло, або пукав. Хлопчик знову озирнувся і побачив чорний димовий серпанок на небі. Він прислухався в очікуванні гучної тріскотні вогню, як будь-яка людина, що тривалий час мешкала в Каліфорнії і боялася цієї тріскотні, але нічого не почув. Навіть ліс видавався тут схожим на новоанглійський, густий і насичений вологою. Ця природа сприймалася цілковитою протилежністю блідокоричневої басі де повітря ясне і сухе. Дерева тут сочилися життям. Навіть залізниця, лишень вузька, залізна стрічка між сильними деревами, які поступово захоплювали її володіння. Усе поросло чагарниками і всюди сущим плющем. «Закладаюся отруйним плющем», – подумав Джек, несвідомо чухаючи опіки на руках. Зблякле синє небо обернулося на тонку смугу в вишені а мох устиляв навіть попіл на залізничному полотні. Таємниче місце. Місце для таємниць. Він обрав швидку ходу, і не лише для того, щоб вони встигли забратися геть, перш ніж приїдуть копи з пожежниками. Швидкість гарантувала Річардове мовчання. Він докладав надто багато зусиль, щоб іще й розмовляти або ставити запитання. Вони вже пройшли приблизно дві милі, і Джек привітав себе з тим, як йому вдається за допомогою хитрощів уникати розмови, коли Річард гукнув тонким свистячим голосом. «Гей, Джеку!» Джек повернувся саме вчасно, щоби побачити, як Річард, що трохи відстав, упав уперед. Плями вкрили його білосніжну шкіру, наче родимки. Джек леді встиг упіймати його. Річард доважив не більше за паперову сумку. «О, Боже, Річарде!» «Усе було гаразд, ще секунду чи дві тому», – сказав Річард так само тихо і зі свистом. Він дихав швидко і сухо, очі наполовину заплющилися. Джек бачив лише білки та крихітні дуги блакитної райдужної оболонки. «Просто... знепритомнів. Вибач». Позаду пролунав ще один гучний рвучкий вибух а за ним тріскучий дощ із уламків, що вкрив бляшаний дах металевого хліва. Джек зиркнув туди, а тоді тривожно подивився вперед, на колію. «Зможеш триматися за мене? Я понесу тебе на спині». «Тінь вовка», – подумалося йому. «Я зможу триматися. Якщо не можеш, так і скажи». «Джеку», – сказав Річард, жваву інтонацію старого доброго буркотливого Річарда. Якби я не міг триматися, то так би й сказав. Джек поставив Річарда на ноги. Той стояв, хитаючись. І здавалося, що варто дмухнути на друга, як він знову упаде. Джек повернувся і сів на опочепки, примостивши підошву черевиків на зогнилу шпалу. Він склав руки, мов, стримена, а Річард обхопив Джека за шию. Джек підвівся і рушив уздовж залізниці швидким кроком, мало не бігом. Нести Річарда було зовсім неважко, і не лише через те, що друг втратив вагу. Джек витягував певні барила, носив ящики, обривав яблука. Тривалий час він витягував камені з дальнього поля сонячного Гарднера, можеш сказати Алілуя. Це все зміцнило його. Але Гарт цей увійшов глибше у внутрішнє іство Джека, ніж проста і бездумна фізкультура. І справа була не лише в набутій навиці стрибати між світами, мов акробат, коли той інший світ, яким би чудовим він не був, стирався з нього, наче свіжа фарба. Джек невиразно усвідомлював, що він намагається зробити щось більше, ніж просто врятувати мамине життя що він від самого початку намагався зробити щось значно важливіше. Він намагався зробити добру справу і тепер нечітко усвідомлював, що такі божевільні зачини обов'язково мають загартовувати. Він і справді побіг. «Якщо через тебе мене знудить», – мовив Річард і голос його відлунював у джекових кроках, «я виблюю тобі на голову». «Я знаю, що можу покластися на тебе, дружрічі», – видихнув Джек, усміхаючись. «Я почуваюся надзвичайно тупо тут, наче живі ходинці на пружинах. Можливо, ти саме такий вигляд і маєш, друзяко». «Не називай мене друзякою», – прошепотів Річард, і Джек усміхнувся ще ширше. А тоді подумав, «Ох, ти ж поганець, Річарде, живий вічно». 4. «Я знав того чоловіка», – прошепотів Річард Джекові згори. Сказане вразило Джека і вирвало з напівсну. Він посадив Річарда на спину десять хвилин тому, і вони пройшли ще з милю, але навколо досі не було жодних ознак цивілізації. Тільки колії та солоний запах у повітрі. «Колії?» – запитував себе Джек. «Чи йдуть вони туди, куди я думаю?» «Якого чоловіка?» «Чоловіка з батогом і пістолетом. Я знав його. Бачив в ряди годи. «Коли?» – видихнув Джек. «Дуже давно. Ще коли я був малюком», – відповів Річард, а тоді з нехотя додав. «Приблизно тоді, коли мені наснився той дивний сон у шафі». Він змовк. «От тільки то, певно, був не сон, так?» Гадаю, не сон. Так, той чоловік із батогом, батько Руеля. А як ти гадаєш? Саме так похмуро відповів Річард. Так і було. Джек зупинився. Річарде, ти знаєш, куди веде ця колія? Ти і сам знаєш, куди вона веде з дивною, порожньою ясністю відповів Річард. Ага, гадаю, я знаю. Але я хочу почути, що це скажеш ти. Джек хвильку помовчав. Гадаю, мені потрібно почути, як це скажеш ти. Куди вона веде? Вона веде в містечко під назвою Пойнт венуті відповів Річард, і здавалося, він ось-ось розплачеться. Там є великий готель. Не знаю, чи ти шукаєш саме це місце чи ні, але певно це. Так і є, сказав Джек. Він рушив далі, підтримуючи ноги Річарда руками. Біль у спині дущав, і хлопчик ішов за коліями, що приведуть його і їх обох до місця, в якому може ховатися порятунок для його матері. 5. Доки вони йшли, Річард говорив. Він не одразу підійшов до питання батькової причетності до всього цього божевілля, але вже почав наближатися. «Я знав цього чоловіка раніше», – заговорив Річард. «Я впевнений, що знав. Він приходив до будинку і завжди через чорний вхід. Він ніколи не дзвонив і не стукав, а радше скріпся у двері. У мене від того сироти виступали на тілі. Я так його боявся, що мало не пудив у штани. Він був високий. Ну, звісно, всі дорослі чоловіки видаються дітям високими. Але цей тип був дуже високий і з білявим волоссям. Він майже весь час носив темні окуляри, а іноді сонцезахисні окуляри із дзеркальними лінзами. Коли я прочитав історію про нього в Сандей Репорт, то збагнув, що десь його вже бачив раніше. Увечері, коли показували той сюжет, батько був на горі і працював з документами. Я сидів перед телевізором, а коли тато зайшов і побачив, що показують, то мало не впустив келих, який тримав у руках. Тоді він перемкнув канал на той, де повторювали зоріний шлях. От тільки коли цей тип приходив до нас зустрітися з батьком, то називав себе не сонячним Гартнером. Його прізвище, не можу пригадати, щось на кшталт Банлона чи Орлона. Озмонд Річарда осяяло. «Саме так?» Я ніколи не чув його імені, але він приходив до нас раз на один-два місяці, іноді навіть частіше. Якось він цілий тиждень приходив майже щоночі, а потім зник на півроку. Коли він приходив, я зачинявся в кімнаті, мені не подобався його запах. Він користувався якимось одеколоном, але, певно, то було щось міцніше як парфуми, дешеві десятицентові парфуми, але під ними. Під ними він смердів так, наче не мився років десять. Річард зиркнув на нього, широко розплющивши очі. Я також зустрічав його як Озмунда, пояснив Джек. Він уже пояснював це раніше, принаймні дещо з цього. Але Річард тоді не слухав, а зате тепер ловив кожне слово. На територіальній версії Ньюгемпшера до зустрічі з сонячним Гарднером в Індіані тоді ти мав бачити ту. ту... «Почвару!» «Руеля?» – Джек похитав головою. «Певно, Руель тоді був у заклятих землях, проходив посилений курс кобальтотерапії». Джек подумав про відкриті виразки на обличчі істоти та хробаків. Він глянув на червоні зап'ястки, набряклі від їхніх укусів, і здригнувся. «Ні, я до не бачив Руеля, а його американського двійника не бачив взагалі». Скільки тобі було років, коли почав приходити Озмунд? Мені було десь чотири. Та історія, ну, ти розумієш, із шафою. Тоді ще не відбулася. Пам'ятаю, потім я став іще більше боятися його. Після того, як щось доторкнулося до тебе у шафі? Так. А це трапилося, коли тобі було п'ять? Так, коли нам обом було по п'ять. Так. Можеш поставити мене на землю. Я трішки пройду. Джек так і зробив. Вони рухалися у тиші, схиливши голови і навіть не дивлячись одне на одного. У п'ять років щось простягнуло лапу з демряви і доторкнулося до Річарда. А коли їм обом було шість... Шість. Джекі було шість. Джек підслухав батькову розмову з Морганом Слоутом про місце, де вони бувають. Про місце, яке сам Джек називав країною дивовить. А пізніше того ж року щось простягнуло лапу з темряви і доторкнулося до нього з матір'ю. Це був не більше, не менше голос Моргана Слоута. Морган Слоут телефонував з Грін-Рівер, штат Юта. Ридав. Він, Філ Сойер і Томі Вудбайн три дні тому поїхали на щорічне листопадове полювання. Інші їхній друзяка з коледжу Ренді Гловер мав чудову мисливську хижку у Блесінгтоні, штат Юта. Зазвичай Гловер полював з ними, але того року він поїхав у круї з Карибським морем. Морган телефонував, щоб сказати, що Філа застрелив, в якийсь інший мисливець. Вони з Томі Вудбайном винесли його з глушини на зроблених власноруч ношах. На задньому сидінні Гловерового джипа Черокі Філо тямився і попросив його, Моргана, передати Лілі та Джеку, що він любить їх. Він помер за 15 хвилин, коли Морган скажено гнав авто до найближчої лікарні у Грінрівер. Морган не вбивав Філа, і Томі міг засвідчити, що всі троє були поруч, коли пролунав постріл, якби, звісно, потрібно було хоч якесь свідчення. Звісно ж ні. От тільки Джек тепер подумав, що ніщо не заважало Морганові, Просто найняти когось для цього. І не те, щоб у дядька Томі не виникало потім довгих роздумів щодо того, що трапилося. Інакше дядька Томі не вбили б саме тоді, коли Джек і його смертельно хвора матір лишилися беззахисними перед Моргановими зазіханнями. Можливо, він помер через те, що Морган утомився хвилюватися, чи не натякне старий педик живому сину загиблого, що смерть Філа Сойра не просто наслідок нещасного випадку. Джек відчув, як його шкіру вкривають сироти жаху й відрази. «Чи вештався той чоловік навколо перед тим, як наші з тобою батьки останнє поїхали на полювання?» – різко запитав Джек. «Джеку, мені було чотири роки». «Ні, неправда. Тобі було шість. Тобі було чотири, коли він щойно почав приходити». А коли мого батька вбили в Юті, тобі було шість. А ти небагато чого забуваєш, Річарде. Чи приходив він перед смертю мого батька? Саме тоді він з тиждень приходив майже щоночі, сказав Річард чутним голосом. Саме перед останнім полюванням. І хоча це зовсім не було Річардовою провиною, Джек не зміг стримати біль. Мій батько загинув на полюванні в Юті, а дядька Томі збила машина в Лос-Анджелесі. Рівень смертності серед друзів твого батька – капець який високий, Річарде. Джеку, – тихо з дремтінням мовив Річард. Звісно, це все давно в минулому, часу не повернеш, чи як ти там ще скажеш, – говорив Джек. Але коли я прийшов до твоєї школи, Річарде, ти обізвав мене психом. Джеку, ти не розум... Справді, гадаю, не розумію. Я втомився, і ти дав мені місце для сну. Добре. Я зголоднів, і ти приніс мені трохи їжі. Чудово. Та понад усе мені було потрібно, щоб ти повірив мені. Я знав, що хочу від тебе забагато, але чорт забирай. Ти знав, типа, про якого я тобі розповідав. Ти знав, що він уже був у житті твого батька. Але ти сказав лише щось на кшталт. Старий добрий Джек за багато часу провів на сонечку на Сібрук-Айленді і бла-бла-бла. Господи, Річарде, я гадав, що наша з тобою дружба міцніша за це. Ти досі не розумієш. Що? Ти надто боявся побрехеннях Сібрук-Айленда, щоб хоч трохи повірити мені? Джеків голос тремтів від утомленого обурення. Ні, іншого я боявся значно більше. Та невже. Джек зупинився і войовниче поглянув на бліде нещасне обличчя Річарда. І що ж може бути страшнішим для раціонального Річарда? Я боявся, абсолютно спокійно відповів Річард, боявся, що якщо дізнаюся більше про ці таємниці, того чоловіка, Озмонда чи про те, що тоді відбулося в шафі, то не зможу більше любити батька і мав рацію. Річард затулив обличчя тонкими брудними пальцями і розплакався.